aften og velkommen til DJ Bredes program på p 6 Speeds. Den 4. august 2022. Klokken er over Aftens udsendelse af DJ Bredes program handler om live musik. Om koncerter. Og det gør den, fordi jeg tænker, at der er mange af lytterne, der sikkert har været brugt noget af deres sommer på at være til festival. Ude og høre live musik måske. Så i det her radioprogram, der hedder DJ Brevets program. som bliver lavet i samarbejde mellem undertegnede DJ Brevet. Og alle de lyttere, der ringer ind til os. Hver uge. Og dig, Mixi, der sidder over bag knapperne. Ja, yeah. jeg er også med, kan man sige. Og nu, nu taber jeg lidt tråden. Ja, ideen var, at øh, vi skulle snakke lidt om... I aften, hvad der, gør en, hvad der kan gøre en live-koncert til en god oplevelse, men også, hvad der potentielt kan gøre en live-koncert til en skuffende oplevelse. Så hvis du har haft nogle koncertoplevelser i sommer, eller bare i dit liv generelt, som du har lyst til at fortælle om, så håber jeg, du har lyst til at være med til at lave aftens udsendelse af Ditebreds program. Du kommer komme i kontakt med programmet ved at bruge telefonnummer 42 66. 29, og jeg vil advaret dig med det samme. Vi har, ikke nogen, øh, vi har ikke nogen, der screener opkald. Vi har aldrig nogensinde afvist et opkald i det her program, så der er gode chancer for, at du kan komme igennem og fortælle om din koncertoplevelse. Jeg, jeg kan jo lige sige nummeret igen. 42 66 80 29. Mit navn er Brede, og jeg er været for det her program, hvor jeg har været på to festivaler de seneste par uger. Jeg har været på Roskilde Festival i år, og så har jeg været på en anden festival på Ærø, der hedder Øhavet Festival. Og særligt det på Roskilde Festival. Den første Roskilde Festival i, er det ikke tre år, Miksik? Der var to aflyste Roskilde på grund af corona. Ja, så det kan man se, ja. Der var altså sket noget der. det, var også, det var 10 år siden, jeg havde været på Roskilde selv. For mig var det en en længere pause. Det var virkelig gået fra at være sådan en... Jeg huskede Roskilde Festival, som sådan med nogle store slæng af mænd i sort tøj, der gik rundt og råbte... Oh, oh, oh, I got erection! Og hele tiden skulle op til mega death koncert der var helt brand hele tiden og sådan noget. Men Roskilde Festival er ikke længere på den måde sådan en rock festival. Det synes jeg var, at det satte også lidt nogle tanker i gang men vi skal høre nogle live-optagelser fra årets Roskilde Festival lige lidt. Og til den lytter, der allerede lige prøvede at komme igennem, vi nåede simpelthen ikke at tage telefonen, før du lægger på igen, så bare, bare ring igen. Telefonnummeret til DJ Breds program er 42 66 8029. Vi har allerede modtaget en række øh, beskrivelser af forskellige koncertreflektioner over live musikkens væsen, har jeg modtaget på programmets e-mail som er DJ Brede, snabelag kommer til at høre fra stemmer som lokalhistorikeren Maggi, Marie Elvine og prinsessesmeden. Så har vi også fået et bidrag til noget, vi har her i DJ Brevets program, der hedder Lytternes Læseklub, som kommer i næste programmets næste time. Lytternes Læseklub er en bogklub, kan man sige, der handler lige så meget om dig, der læser, som hvad du læser. Og i Lytternes Læseklub tager vi imod beskrivelser, af læseoplevelser, anbefalinger af bøger, som du har læst og gerne vil give videre. Og det er baseret på den betragtning, at det kan være svært og meget tidskrævende at finde bøger, som, som falder i ens smag, og som det er værd at give den tid, som en bog kræver, før man overhovedet kan vurdere, om det nu er en bog for en. Så her i det Breds program prøver vi at udveksle lidt og spare lidt om det at være læser. Og det er der heldigvis en lytter, der har valgt at gøre, og har sendt en e-mail til programmet på DJ Bredhud, snablag dr.dk. Og, og nu er der simpelthen lytter igen. Det må man nok sige. Lad os høre, hvem der er, Mexi? Du har ringet til DJ Bredes program. hvad er det? Ja, det er det. med Andreas. Hej Andreas. Velkommen til DJ Bredes program. Så okay. tak. Hvad fik dig til at ringe ind? Du um, har noget øh, han sagde lige fra eller du sagde vi øh, får med med en gang, men jeg kan ikke huske hvad det handler om. Det handler om live musik koncerter. Ja, ja. Men jeg har en gang været til en koncert, sådan der var skrumpende jeg i om. H hvad for en konz? Hvad siger du? En koncert der var, en, der var skuffende. En skuffende koncert, Okay, fortæl. Øh... Uh, hvad hedder Det var Randers, eller... Ja. Det tæt på Randers. Smitte og Centrum, og... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, Der er også lige meget... Du Paul Simon, der spillede. Mm. Uh, og så fik jeg... Sådan om han piggede for mig hele tiden, så... Et sted, og så stod jeg der stod hen og så men jeg kiggede ikke lige på mig. Så Paul Simons blik fulgte der under hele koncerten i Randers. Det ja, er men jeg gik efter en stykke tid, vi jeg kunne ikke holde det ud. Altså. Okay. Hvor hvad var det for et øh, hvad var det for et spillested det foregik på? Jamen det var sådan et stort åbent sted. Og jeg har altid godt kunne lide på mm. det samme. Mhm. han skulle se Øh... Uh, og Samuel Garfunkel og sådan noget. Hvilke, nogen, Hvilke nogen Paul ja. simon sang kan du godt lide? Det, jeg kan godt lide, stort set, alle hans album. Altså, jeg... Er, jeg, er ikke, jeg er ikke så vild med de, de allerløseste, sådan fra, fra efter 10'erne oppe Eller måske 20 Er 10'erne oppe. så, er jeg ikke... så altså, har heller ikke hørt så meget. Okay. Der er jo nok mange, der, der lytter til det her, der tænker, øh, at det lyder jo ikke som sådan så skuffende, når... Hvis du har haft Paul Simons Jamen, opmærksomhed under hele... Selve musikken... Jamen, jeg havde det heller ikke særlig godt psykisk der. Okay. Og, og der var jeg var sammen med nogen, som jeg ikke kendte særlig godt. Okay. Mange af dem. Og det var sådan lidt... Og så skulle jeg på toilettet og så... Efter jeg var så kan jeg ikke huske noget. Var du øh, påvirket af alkohol eller ja, stoffer? Det er også det, er, er siger, hvad jeg ikke var. Okay. Altså, ja, ja. <coughs> Hvad var det, der var skuffende ved koncerten? Nå, jeg kunne ikke holde det ud. Altså, som sagt, det, jeg var nødt til at... Selvom... ja, altså... at, at, at gå, eller... Ja. Måske, jeg ved ikke, hvad er skete af. Jeg har på mødt en af dem her. Den bekendte... det toalette der, der blev gørt. Okay. Så jeg... Snakker, ja. Jeg snakker lidt med ham, men så kan jeg ikke huske ja. det. Nå. Hvordan har du det i dag, Andreas? Jo, altså, jeg har sådan set... okay, meget godt. Jeg, jeg har... fået en diagnose og... og behandling og har været i nogle år i ikke? Men også været det bedre, synes jeg. Okay, det er jeg glad for at høre. Har det været... Har det hjulpet dig at få en diagnose i forhold til at forstå, øh, hvordan du har det? Ja. Yeah. Og oh. det er lige med det. Okay. Altså det, det er ikke fordi, jeg øh, øh, har haft det øh, bedre, men. Ja. Nogle gange er det lidt tungt at have en diagnose eller kæmpe med. Fysiske problemer, Det kan jeg det sagtens forestille dig. Men, men... ja... Mm. Det var hyggeligt, øh, du havde lyst til at ringe om ja. og fortælle om din skuffende oplevelse med Paul Simon-koncernen, Andreas. Ja, men øh, det var så lidt at have en god dag til jer. Mmm. Tak i måde. <hums> tak hvor håber, du har lyst til at ringe ind en anden gang med nogle andre observationer yeah. og med et andet emne. Jo. Det vil jeg helt klart overveje. Dejligt. Ja. Yeah. Ja, yeah, hej igen. Hej. Hej. Så lytter Andreas der ringede ind på telefonnummer 80 29 og fortalte om en skuffende Paul Simon koncert i Randers. Det lyder o godt nok også. Problemet var at Paul Simon hele tiden kiggede på ham. Det var i hvert fald Andreas oplevelse, og hvis man står, jeg ved ikke, jeg tror, det ville blive lidt hylet ud af den, hvis jeg mm. havde den oplevelse at Paul Simon kiggede på mig hele tiden under koncerten. Nå, men øhm, nu går jeg godt tænke mig at spille et øh, lydklip fra årets Roskilde Festival. Hvor lørdag aften på øh, arenascenen, stort anlagt, øh, brav en koncert med den danske rapper Tessa, som jeg personligt ikke selv øh, kendte ret godt i forvejen. Så jeg kom som det, det positive festivaler, uden ret mange forventninger og så... Menneskemængderne stemte sammen foran Roskilde Festivalens næststørste scene, Arena. Og se noget, der grandliveligt lignede forberedelserne til noget med pyroteknik, blive stillet op. Øhm ja, lad os lige høre, hvordan det, det spændte af, altså. En livekoncert med Tessa fra årets Roskilde Festival. Det er det der sus, vi går efter, ja, er ikke? Efter. Nå? Oh, se hvad han har med! Og her... Har her, et helt ben med? Der er i publikum, der har taget ben med fra, øh, fra en mand som personen står og hopper med og ser rigtig glad ud. Og der er en rigtig dum og god og bøvet stemning. Det ville bare virke så mærkeligt i alle andre sammenhænge i den her... Så hvis jeg nu ser... B står for Borgersbitch, en for den kender Se, mamma, i i på, fucking og her vil jeg lige indskyde, det er altså ikke nogen... Det kan godt være, at det lyder som om, der bare kommer en mærkelig diskant summe ud af din radio, men det er altså sin sag at få... Hvor mange mennesker står der foran den scene? Der står måske 4-5.000 mennesker, og de kan nærmest rappe, så man kan høre ordene. Det er altså folk... Det er, det er nogle lytter, der er, der er inde i det, altså... Det er nogle meget... Øh, det er imponerende. Lad os lige høre videre. Jeg ved, hvad. Han en fed koncert med Tessa i vores Roskilde Festival. Sikke en performer, altså. Sikke nogle okay. tekster. for som jeg har været på det til ham med på kun til side, han siger. Se, mamma, jeg har endelig en og gik i gå op. Prøv at der giver du kan være sikker på, at mit navn... Hør du mig så smil, når du ser mig i min kiste. Vær sikker på, at jeg var fucking flagget til det sidste Jeg ved, hvad jeg bringer til bordet Så jeg er ikke bange for at spise alene Tag mig på ordet, fordi jeg Pigerne på gulvet, ja de ved, at jeg Drengene beboer Min lærer kan mig bum, men nu ved hun, ja jeg. Kom i jeg tænk så Alle ved, ja benhub Pigerne på gulvet, ja de ved, at jeg Drengene beboer, ja de ved, at jeg Så var jeg problemfarm så Alle ved jeg benhår B står for boss bitch, A står for episk N så normalt når jeg overta oh, strategisk Pæn pigen til de trykker på bitchklammen Jeg slapper dem så ludetask og gucci kicks Brøn, vorm, plam, klar, 24-7 Til min hale. giv så dem stiletter Du vil have mig ned med nakken, bare prøv Tæn dig bag min ryg, mens du er derom Kan du kisse min røv? Jeg kan godt få stoffet, for du er fjendtlig Jeg vil også være med dig, Suger på kumoden op og ned og Når han vågner op, så forstår han Jeg er ikke nogen, ikke? For jeg er jeg Pigerne på guldet Ja, de at jeg er pæn! på ved jeg Min lærer kan mig gå, men nu ved hun jeg pæn! Gør min ting sår Alle ved jeg benhård Bæn! Pigerne på guldet Ja, de ved, at jeg bin. pæn! Drengene ved jeg Så var jeg problem Vi er på bæn! Gør min tænk så Alle ved jeg benh hvad så nu, tror du, du er bombat på? Om jeg er klædt i fændig eller bare tøj, Så er jeg mere ben, mere ben Okay Vores bitch, baby, nu er bare sat højt Hvad så nu, tror du, du er bombat på? Om jeg er fændig fændig eller bare <tryksæt> tøj, Så er jeg mere ben, mere ben Okay Jeg er ben Pigerne på bollet Ja, de ved, at jeg er ben Drengene ved bordet Ja, ved, jeg ben Min lærer kaldte mig dum, men nu ved hun, ja Går min ting så Alle ved, jeg er Pigerne på gulvet? Ja, ved, jeg, ja, ved, jeg Så var jeg problembarn, nu jeg på. alle ved, jeg ben Du vil give din arm, så er ben. Du vil give din Du Du vil arm. Du vil arm. Ja. <tryk> Tessa med sangen Ben fra årets Roskilde Festival. Og mit formål med at spille det her klip er at pege på noget, der måske næsten er så åbenlyst, at det giver mening at sige, men noget af det, der er fedt ved at være til koncert, er jo, at man pludselig hører musik sammen med andre mennesker. Hvis jeg havde gået og lyttet til Tessas ben på min øh, smartphone hele året, og så pludselig står sammen med 5.000 andre, der havde var lige så meget oppe at køre over sangen som jeg selv, så vil jeg reagere cirka sådan her, altså, så øhm det er en del af livemusikkens magi, er, at musikken pludselig er kollektiv og social. Så hermed slået fast, hvis ikke det var indlysende i forvejen. Det er efterhånden ikke så tit, man står i menneskemængder. Det er, det er i hvert fald også noget, jeg kommer til at tænke meget over efter de her pandemiske år. Det der med, jeg har i hvert fald taget det meget for givet, det der med at være i en menneskemængde. Og det er faktisk. Nu går jeg ikke så meget til sportsarrangementer. Det er nærmest kun koncerter, hvor jeg får lov at være en del af en meget, meget stor flot mennesker. Det kan noget. Jeg tror også, det er det, som er attraktivt ved at gå ud og se noget bold på The Dome. Se noget fodbold, ikke? Må mm. stå der og ro. Men uh, Tessakoncerten var også. Øhm, det var en, der stod de for at beskrive det, det var Tessa, og så var der et hold af dansere, og så var der noget pyroteknik og nogle store englevinger, der på et tidspunkt blev sat i i, og så var der en DJ, der stod bag en DJ-pult i en hvid t-shirt, og så sejde ud og styrede musikken. Så, og hvad havde du regnet med? Altså, den her form for musik, der står ikke nogen... Der er ikke et trommesæt, der er ikke en bassist, det er ligesom... Det er jo rap og hiphop, der er ikke noget band, altså. Var det der sådan... Hvad kan man skal kalde kor, det der back-up-rap, var det... Var det var det, var det på... Var det backtrack? Det ved jeg faktisk ikke rigtig, men hun havde en masse forskellige gæster på scenen i løbet okay. af numrene, så nogle gange... Altså, det var meget sådan, øh, at der kom en ny gæst for hver... Okay. Ah, okay. Det er god, Hov, der er en øh, en lytter igen. Lad os høre, hvem det er. Du har ringet til DJ Breders program. Hvem er det? Oh, good day. This is Chris, from the Italian Riviera. Oh... Hej, hej Chris, velkommen til D.J. Breds program. Tak skal i have. Har du Har det gået Hej jeg er lidt koldt i dag, fordi det er store temperaturen. Det er koldt. Og jeg er lige misentlig, at vi ikke ud ved at ud. Hvor hvor er du henne? Jeg er et sted, som hedder. Ah, det. Jeg falder lidt hjælp. Men det, ja, ja. Det, ja, det, er i, det er i Italien. I Italien? Okay. Er du på ferie, eller? Ja, jeg er du der, eller? Ja. Med? Du er både på ferie, og du bor der. Nej, nej, nej. Ja, jeg er på ferie. Du jeg er på ferie? og jeg er helt Det er godt at høre. Hvad fik dig til at ringe ind til aftens udsendelse af DJ Breds program, som handler om live koncerter? Ja, men jeg har læst jeg har registreret uheldsbreve og øh, jeg bliver mindre om nogle historier. Jeg vil, jeg vil rigtig gerne det. Du har nogle historier? Ja, det har jeg. Det kan jeg lide at om høre. Min? Men øh, <laughs> ordet af dit, øh, kan jeg lytte. Fortæl, fortæl din Lytter. historie. Jeg skal til noget engelsk. I'm reminded of some of my favorite style of concerts, which is Uh, teenagers trying to to perform a concert for the first time ever, and I I could think of two examples of friends telling stories about the first time they had ever tried to perform. One of them was my friend Floris Sunholt and his friend Levan Martin, both of which are performers to this day. Okay, who are actually soon soon in Copenhagen in a few weeks. But they said that they, when they were teenagers, they were 12 or 13 years old. And the local youth center asked them if they wanted to play a concert. And they luckily had a punk band at the time. And they said, this is perfect for us to try being punk music performers out in our town. And so to prepare for their punk music debut, they set up a tape recorder to a telephone and called all of their friends in the town who they know would come to the show. And recorded their parents picking up the phone and asking who it was and then explaining that they were trying to invite their friends to the show. And they recorded one after the next. Sometimes the friends would pick up, but mostly it was the parents. And when it came time to perform the show, uh, the band stood on stage and took out the tape recorder. And then with all the audience in attendance watching them, they played back tape recordings of them calling each one of the audience members' parents <laughs> and inviting them to the show. <laughs> And uh, they said there was not such a good uh, response from the crowd for this punk music concert, but uh, soon it was over and everyone had a, a good conversation about it. And that was absolutely inspiring. I, I will, I will insinject for the listeners, who are younger than I am, that at one point in time, uh, there, på tidspunkt var der ikke nogen mobiltelefoner, og når man skulle ringe til nogen, så ringede man hjem til nogen, og så var det sansynligvis ens. Forældre, der tog, øhm, tog telefoner, hvilket godt kunne være en lille smule ubelejligt, hvis man nu var lidt lun på nogen, og man skulle ringe og spørge, om de ville med ned og se Mars Attacks nede i øh, Farmer Midtby, og så var det pludselig øh, den, man var lun på hos mor eller far, der tog telefonen. Uh, but, uh, but Chris, uh, why, what, why, why did people react negatively to this, uh, this uh, collected... Uh, Phone call tape. I think this actually ties in very well with the last listener's call, where you want to have a personal relationship with the uh, with the performer, mm -hmm. but sometimes it gets way too personal, and uh -huh. you start to see being singled out, <laughs> uh, and then <laughs> it kind of breaks the enjoyment. But I would imagine that sometimes, you know, for the person who. Uh, Got singled out at the Tesla concert. It must have been very fun to get recognized. But I think that Flores and and they were playing with, with that experience for their first concert ever, which I, which I find very, very impressive. Yeah. They, it, it's a very impressive conceptual move to pull this one off with the telephone calls <laughs> for the parents. <laughs> but but was, was there that. a concert afterwards, or was the concert replaced by the? playing back of the phone calls? The concert was the playing of the phone calls. There was right. no uh, traditional music. <laughs> nice. ah. Well, Thanks, <laughs> thanks for actually, your call, Chris. This is certainly a, uh, a very specific type of concert. <laughs> yeah. Gladly. Very gladly. If I may, one more uh, much shorter anecdote of the first ever concert of a, of a young teenage band. Please go ahead. That is my friend Daly, who uh, at around the same age, 12, What years, age? Old age. 12, years. Okay. 12 years old. Around uh, twelve years old, was the drummer for a band, and he got so excited to play drums, which he loved to do so much that to finish a song, he stood on top of the drum set and screamed so loud and so long that he passed out, fully <laughs> lost consciousness and fell over, which ended the concert and had uh, an ambulance call. <laughs> <laughs> True dedication from the performer. Absolutely incredible. I think we could all use a little bit of that enthusiasm from the young teenage band. Thanks for calling, Chris. Have a great show. Love it. Enjoy bye -bye. your vacation. Enjoy Italy. Okay. <laughs> bye bye. Det var vores lytter Chris, der havde ringet til dit Breds program, som i aften handler om... Live musik. Chris har ringet på telefonnummer 42. 42 66 80 29 er telefonnummeret til Didier Breds program i aften. Og hvad er det, der foregår i baggrunden nu? Øh, jeg var nødt til at forlade Tessa-koncerten på Roskilde Festival lørdag aften, fordi jeg skulle over på Roskilde Festivalens mindste scene, Gloria og se en gruppe fra Indonesien. Den gruppe, som, som lige blev nævnt navnet her på Senior Actuata Putra. En gruppe af. Ja, otte musikere fra Indonesien, der spiller trommer på den her fløjte, og som står samlet. I hvidt tøj, der ligner i min, i min begrænsede forståelse af sydøstasiatisk kultur. Sådan et kampsportsagtigt tøj, det synes jeg, ligner. De er ens tøj på, ens hatte. Og de spiller på trommer. Og nu er der en, der bevæger sig frem på scenen. Og har en kurv med røvelsespinden, der er stukket ned i. Røvelsespinden og sat fast i en kokosnød. Det er en form for indonesisk musik som bliver brugt til at uddrive ånder med i en indonesisk kulturel kontekst. Og mit formål med at spille det her klip er at skabe en kontrast til Tessa koncerten, som havde en anden form for intensitet. Men den her koncert, der er bare trommer og den her fløjte og så er nogen der ser meget både meget glade og meget koncentrerede ud. Det rørelsen tændt. Der står en sådan en basdrum på gulvet i et lille stativ. Og på trommeskindet er der et ansigt, der har tre meget store røde næser, og så sådan noget tjavset sort hår. Det ligner en meget flink dæmon. Og de her musikere, hvis ikke det var fordi koncertdormet til Roskilde Festivalen er, på grund af mikrofonerne, så skal musikerne stå stille. Men som regel i den her form for musik, har jeg set på VideoMonkey, så bevæger musikerne sig rundt om den person, der skal nogle ånder uddrevet. Det her var en helt fantastisk koncert. Der var en højtidlig stemning. Eller man skal sige, der var en ceremoniel stemning, der ikke var højtidlig. Jeg lægger et link til koncertoptagelsen inde i programteksten til aftens udsendelse af DJ Breds program, så du kan se det selv på VideoMonkey. Men jeg vil bare indskyde, at der var noget ved at der en energi i lokalet, som ikke kan komme ind gennem et videokamera eller ud gennem en højtaler. Denne her gruppe havde også den ret fabelagtige idé, at de havde en dedikeret hype-person med. En person, der ikke var på scenen hele tiden og som ikke medbragte noget instrument. Personens eneste rolle var at komme frem med jævn mellemrum. Og lave øh, sådan den der øh, kropsbevægelse, hvor man er helt nede i knæ og har hænderne strakt ud. Og så ligesom løfter stemningen konkret med hænderne. Så bare lige dukke op og så ligesom lave bevægelsen med begge arme og, og råbe bandets navn. Hvilket også er ret smukt at have en, en dedikeret tjener til det formål. Senere i løbet af den her koncert øh, bliver der åbnet kokosnødder med tænderne. Der er et show, hvor der er, der er nogen, der laver rullefald med en kæphest, der ligner en flitsbue. Og der er nogen, der tager et kostym på, der har et kæmpe træhoved, og hvor hestens krop er lavet af noget, der ligner posttække. Trummerne er stemt i forhold til hinanden, så da, man stod, da jeg stod op på første række og lyttede til denne her koncert, så overlappede trommernes toner nogle gange på en måde, der gjorde, at det lød som om, der inden i trommelydene var, at trommellyden til sammen skabt lyden af en stemme, der synger. Og det var meget tranceagtigt. Jeg andre ting, jeg kunne lægge mærke til i den koncert, var, at helt over til venstre på scenen, står der karosseriet fra en barnevogn med en, med en mikrofon, der ligesom er sat til at optage kan på fra barnevognen uden der er nogen synlig forklaring på for, hvorfor og så allerbæst på scenen står der en eller anden der har noget tøj på der næsten matcher det resten af gruppen har på men som tydeligvis er en mand af vestlig herkomst i noget tøj der prøver at ligne det tøj som gruppen fra Indonesien har på som han indgår i det var alt alle talt den smule mystiske hele man det er præcis sådan, jeg godt kan lide det, og det er derfor, den her koncert var sådan en stor oplevelse. Koncerten med Sini Juata, Putra på årets Roskilde Festival lørdag nat kl. 2. Åh, oh, oh. Jeg hopper lige lidt frem i optagelsen, så I kan høre, hvad der sker senere her. der spillet på den der fløjte uafbrudt? Øh, ja, sådan husker jeg det. Mm. Hvor, hvordan så den fløjte ud? Hvad, hvad, var den? Det, hvad var den lavet af? Hvor stor var den? Den lyder sjovt. Den er måske en tredjedel så lang som en billiardkø, og så dens mundstykke ligner sådan et mærkeligt bisel man vil give et æsel på eller sådan noget. Okay. Så skulle du bare skulle lidt opmærksom på, så vi rigtig kan høre det. Det er også vigtigt arbejde. publikum vi reagerer med det samme. Tempoet stiger til den tredje Jeg finder der er sådan noget, der ligner en form for kampsportsagtig dans, dans. Men hvis du kunne tænke dig at se og høre resten af den her ret fabelagtige øh, koncertvideo med Zinni Ria Guataputra, så gå ind på dj.brede.dk og find aftensudsendelser, der sikkert kommer til at hedde et, et eller andet med live -musik eller koncerter, så er der et link til, til den ind på, øh, på, øh, på den hjemmeside på nettet med alle videoerne, som vi godt kan lide at kalde for Videomocky. Men her i DJ Brede's program. Vi har også et øh, nyhedsbrev, som du også kan tilmelde dig på djbrede.dk Og øh, programmerne bliver planlagt i samarbejde med dem, der lytter til dem, og navnlig dem, der er, øh, også modtager nyhedsbrevet. Og øh, Maxi, jeg, jeg har fået nogle øh, links tilsendt af en lytter, der har gjort sig nogle særlige tanker om en masse forskellige former for koncerter, så jeg synes, vi skulle prøve at ringe til øh, Marie Line og høre... Hvad det er for nogle øh, tanker, hun har, eller hvad hun har tænkt, hvad hun gerne vil vise os om koncerter. Lytter, Marie, i line, ringer jeg op til nu. Jeg oh. skruer lidt ned på denne her. Er det er Marie. Hej, uh, Marie. Det hey. er DJ Bred og Mixi. Hallo. Hallo. Vi, vi ringer for... Uh, tak for de links, du har sendt mig, uh, som svar ja. på ugens uh, nyhedsbrev her i DJ Breds program. Jo, så tak. Du har, øh, hvad er det for nogle øh, ting du gerne vil fortælle om live musikfænomenet Ja, men jeg gjorde mig så nogle, fordi jeg læste det der nyhedsbrev der, så, så øh, begyndte jeg sådan at tænke over, hvad gør det sublimt at være til koncert, mm. øh, og hvad kan være rigtig dårligt, selvfølgelig også. Øh, jeg er jo jeg er ikke sådan den store øh, fan af at selv spille koncerter, men øh, jeg har også, som, som I talte om tidligere, været på Roskilde mange gange, og, øh, oplevede, altså, hvor noget, nogle af de der oplevelser øh, drejer sig om at stå i en armhule og blive klasket op af en bumset ryg, og øh, den højeste person overhovedet står altid lige foran mig. Mm. Så, øh, øh, og andre gange, så, øh, så er øh, sådan nogle store koncerter blevet så helt fantastiske. Og øh, så kom jeg til at tænke på øh, for eksempel sådan noget som øh, Queen ja. og øh, Live Aid-koncerten, dengang de lavede den i 85. Live Aid, altså øh, det er en støttekoncert, ikke? Jo, men det var sådan noget med, øh, jeg tror det var øh, øh, sultkrig Hungersnød i Etiopien, tror jeg. Det har mm. været deromkring. Øh, hvor altså, folk på min alder kan huske, der var mange sådan billeder af af børn med fluer i øjnene og, og underernærede øh, tykke maver og sådan noget. Og så gik han der, der hedder Bob Geldorf, i gang med at lave sådan en indsamlings, øh, ting som er gentaget, men vist ikke med samme succes. Men der spillede de, og der, og der kan jeg huske sådan, at øh, have har set noget dokumentar om det, at det virkede som om, de nærmest også overraskede sig selv om, hvor fedt det var, og hvor gode. Altså det bare var hit på hit på hit. Og hvor, hvor, øh, hvor vilde publikum var. Altså det var det, det lignede som om det var sådan en stor symbiose. Ligesom når altså man går, kan gå i sådan en fælles ligesom trance, du talte om før. At det... Øh, ja, det, det har jeg på fornemmelsen med, det har været meget stort at være der. Som øhm, jeg tænker på sådan professionelt dygtige koncerter. Øh, jeg kan jo bedst lide at, at gå til sådan en meget underlig lille koncert, hvor nogen... Stikker i sit hoved ned i en spand og Marie, skal, prøve vi lige prøve, at, og skal vi lige prøve at høre lidt af stemningen Fra Live Aid jo. 1985 ja. Du har sendt et link her det. Queen med We Are The Champions Fra velgørnhedskoncerten Live Aid Op. Der bliver ikke lagt fingre imellem. <laughs> <laughs> ja, ja. Jeg ved ikke, om øh, lyden gør det... Øh, om, at det er jo sådan... Det er sikkert bedre optaget et andet sted på en plade. Mm. Jeg tror ikke, man nødvendigvis lige vil gøre det på helt samme måde i dag, hvis ens formål er velgørenhed, og så... Nej. Øh, sidde og være så champion øh, så mange mennesker på en gang. <laughs> ja. det har også ja, det er så ja, måske lidt øh, et underligt budskab, ikke? At øh, vi, vi øh, vinder over det hele, og nogen sultrer. Yeah. Ja. Ja. <laughs> Men det er en anden snak. Det var også et andet år. Det var 1985. Ja. Marie, du var hvad fortælle om nogle koncerter, som var mere sådan ja. i, efter, i, efter din, din personlige smag? Ja, det er jo mere sådan øh, det, øh, nogle øh, meget sådan underlige koncerter. Jeg har været til som øh, i en kælder, og nogle øh, jeg spiller fløjte med næsen eller du ved <laughs> laver nogle underlige jam sessions og øh, hvor det er måske mere henviser til en slags kunst performance kan det, kan det begynde at ligne, ikke? Mm. Hvor det der eksempel mere, altså når det er prof og, og øh, stort, stort, det er jo stadioncerten, som man kan blive grebet af, og så noget andet, man, så er altså, det andet, det er måske mere sådan en fascination af, af øh, hvor meget øh, larm, man egentlig kan lave, ikke? Mm. Så, øh, så har jeg sendt dig et, et, et eksempel med et noise, ja. Med ham, der hedder Mertsbag. Mm. Og, og hvis vi skal spille noget af det, så tror folk, at deres radio er gået i stykker. Og I får nok nogle klager over det. Fordi det er sådan noget kræft. Ja, nu kommer det. det så altså, skal man så forestille sig at høre det meget, meget, meget, meget højt. Så man holder op med at have ondt i ørerne egentlig. Fordi man øh, bliver nødt til at overgive sig, og ens organer rasler rundt. Og så til sidst, så, så bliver man ligesom så træt af alle de... Øh, øh, at sådan en innerverende sandvind trykker via ørerne. Nogle gange er der så også øh, stroboskoplys og og samtidig med. Så, så, at, så altså man, man får det fysisk dårligt. Jeg har hørt om folk, de brækker sig til nogle øh, koncerter nogle gange. Eller får diaré på stedet, har jeg også H hørt noget om. Lad os lige se, om I kan prøve at opleve det, Marie. H ja. Øh, I, nu op. får I alle sammen diaræ. Hvad sker der så, når man ligesom har vendt sig til det her univers? Til koncerten, der er stroboskoblys, og man er fuldstændig <laughs> belejret af det her lydtryk. Hva hvad sker der så? Ja, så altså det vi hører, det er det, der hedder Woodpecker Number 1. Og hvad... det er bog? Ja, det er et hit. Okay. Øh, og måske... Det er jo ikke sådan, at man kan synge med <laughs> rigtigt. Altså, det, man vil måske ikke kunne fløjte eller et eller andet. Men, men det, der sker, det er ligesom, at man overgiver så nærmest, fordi at det, det bliver for meget, og så bliver det endnu mere for meget. Og det er nogle gange, øh, det føles ligesom øh, øh, sundt, at det, jeg ser det lidt som sådan en, en øh, renselse nogle gange, øh, at, at tage til sådan nogle koncerter der, og så øh, vide, at det, det, det hjælper ikke rigtig noget at have prøver med. Og øh, det er ligesom, at så fysisk bliver man... man øh, man bliver sådan helt træt, også <laughs> psykisk nogle gange. Men, øh, men det er en oplevelse, som jeg synes... Jeg ved godt, at der bliver slukket radio over hele landet nu her, mens du har spillet det. Men, øh, men, men det er også en helt anden ting live, end, end at høre på øh, et eller i radioen. Ja. Det, der skal lige ligesom være der, ikke? Så man rigtig kan opleve, hvordan det er at få koncertinduceret. Øh spontan diaræ til norsk. Ja, det er jo sådan en gammel myte om den der brune lyd, som, det er en eller anden -tone under vores hørbare frekvens, som, som nogen snakker om. Men men i det hele taget er spændende, øh, synes jeg, som øh, for det er ikke så linært som, som, som andet musik, men, men bruger jo samme elementer med at bygge op og, dit og, dat. Så, så, og live er det rigtig spændende at se, hvad for noget udstyr, de egentlig bruger til at lave nogle ret enerverende, forfærdelige lyde jo. Altså det, målet er ikke at skabe skønhed på samme måde, men det kan blive skønt. Ja. Og øh, koncertoplevelsen sådan sammen med andre, den er jo den også lidt speciel, fordi det faktisk gør ondt. Mm. Det er jo også sådan en så man sammen om at lyde på en selvvalgt måde. Det ved jeg ikke om det er masochistisk eller et eller andet, men, men at det, det har man så indlagt sig selv til at gøre. Øh, frem for du ved, at, at stå arm i arm og, og synge med til en quintar. Så det her det er ligesom en anden form for, for øh, musikovergivelse. Nå, men jeg tror, er, at vi er mange, der indgår frivilligt i forskellige lidelsesfællesskaber, som for eksempel en, yeah, yeah. en fitnessklub eller, eller et værtshus. Præcis, <laughs> <eller sådan noget. laughs> ja, ja, ja. Det er helt normalt. Yeah. Det er åbenbart normalt, ja. Øhm, Marie, du har også sendt et andet... Øh, du har sendt nogle flere... Øh, yeah, sendt du har, lidt, du, jeg du sendt har sendt Du har nogle flere eksempler på typer af, af live-koncertoplevelser. Ja, altså jeg har også sendt øh, noget fra, fra øh, den der koncertfilm med Talking Heads. Ja. Og det var fordi, at Hvad jeg hedder synes, det var relevant. Stop Making Sense. Mm. Det synes jeg var relevant at snakke om, at, at øh, oplevelsen af at se musikere, som, som øh, er dygtige til at spille, men elsker at spille og glæder sig til det. Ikke? Og... Øh, sådan en uadvænthed til stedvær og til sådan nærvær. Og det synes jeg, det klip har. Det kan vi lige høre noget af. Det er sangen Slippery People med Talking Heads fra koncertfilmen Stop Making Sense. David Byrne og to øh, korssanger, og Tina Weymouth, der spiller bass, har kastet sig ud i sådan en øh, synkron-dans med høje knæløft på det her stadie af yes, live-koncerten. Yes, yes. <laughs> det det så, så ikke smart ikke ud, men at... det så sjovt ud. Ja, men man kan jo ikke lade være med at vippe med foden, eller øh, øh, danse lidt rundt til, til sådan et nummer der, og det er sådan... Øh, ja, det er sådan en øh, øh, koncertoplevelse. Øh, sådan en koncert, der bliver optaget foran publikum og det hele, så... Øh, med sådan en masse scenografiøvelser også, og sådan, øh, som man måske også bruger mere i dag. Det der med at lave sådan noget, en hel masse øh, øh, øh, baggrundstingling, og, eller danser, og dit og dat. Og øh, ja, det kan være meget og synes jeg. Der synes jeg, det var et godt eksempel på, øh, sådan at man kan blive sådan øh, danse, danseglad af, af musik, på den der måde, og måske ikke behøver at danse med nogen, men bare kan kan med foden eller ikke med hovedet og, og opleve musik på den måde. Ja? Yeah. Ja. Yeah. Der er i hvert fald i gang i den her. Uh, Det var uh, Talking Heads med Slippery People fra koncertfilmen Stop Making Sense. Ja. Yeah. Det er dejligt, du tager os lidt med rundt, Marie, til nogle meget forskellige former for live-situationer. Live du har sendt det sidste klip, et af dine links, er med Atai Teenage Riot. Hvad, hvad er det for ja. en form for koncertsituation? Jamen, det, det. Ja, det er jo måske mere hen ad den der nøjse-snak, vi havde før. Ja. Æ, men det, det er fordi, jeg faktisk kender nogen, der var til, øh, til øh, deres koncert på Loppen. Øh, måske sen i 90'erne, såne og hvor at de blev nødt til at gå ud og kaste op, fordi det var så højt. At tegi teenage uh, riot på loppen i 90'erne. Loppen, der ligger på.. Christina? Christen... Ja. Ja, ja I det København. ligger lige ved indgangen. Øh, og, det, og det var måske mere relevant i forhold til, til, til det andet der med, at, at, øh, at ens krop ligesom kan, at det kan blive meget intens. Så men der har jeg hørt, at det var. Øh, at det var sådan en fælles opkast, nærmest, at folk <laughs> spuglede øh, en, en del af trappen og, og udenfor, altså sammen. <laughs> Så det er jo også en, øh, en underlig øh, kvittering at få øh, for sin dyrt købte øh, koncertbillet. Men øh, ja. Så øh. Hvad hedder den her sang, Marie? Six to death. Six to death, okay. A tired teenage bride, must sick to death. De er så fra Berlin, så man kan høre, de synger... Øh, burn, Berlin, burn. Ah. Der er nok nogle DB-grænser, der ikke er blevet overholdt til den koncert, ja, hvis <laughs> man ja, ligefrem vi... har kastet op. Ja. Det, nå ja, det, det havde man ikke dengang. I hvert fald ikke på loppen, tror jeg. Nej, nej. Jeg tror der jeg... rafslede vinduerne bare, og, og øh, stolene faldt ned af bordene og sådan noget, så... Ja, men øh, jeg skal også snart ud og bade, så... Øh, det er sammen lækkert. Ja. Tak, fordi du havde lyst til at fortælle om din øh, koncertobservationer, Marie. Ja, nu blev det sådan ligesom lidt ekstremt, øh, og ikke så meget øh, trommer guitar, og bas, men øh, jo, lidt af der var der jo ikke, så... Men det får ja. vi repræsenteret i næste time af dit program, at der, der er nogle flere lytterhenvendelser, som måske beskriver nogle, beskriver nogle andre former for koncerter, end dem, du har beskrevet for os. Jamen, det håber jeg. Tak det var for... rigtig hyggeligt at uh, snakke med jer, og sige det er om over Mixi. Yep. Jo tak. I Selv om du har god badetur. Tak, sige hej. Mixi... Hey. Uh, hej hej! Årh, uh, <laughs> uh, <laughs> der lavede min stemme der. Hej! Nå... Uh, Mixi, hey. kan du ikke spure lidt op for uh, baggrundsmusikken? <laughs> jo, jeg, jeg ligger lige på. Farvel, Marie. Farvel! Så... Hvad hedder det... Det er meget godt nogle gange at få kridtet banen op, hvis nogen... Af ekstremerne eller begge ender af spektret fra stadion til underlig noise? Efter radioavisen skal vi til nogle andre eksempler på øh, nogle andre fortællinger om live-koncerter, som lytterne har indsendt. Og vi skal øh, høre et indslag, der er kommet til vores faste sektion, Lytternes Læseklub, og vores lytter, Hente katten. Måske kan du huske hændekatten. Hændekatten har tidligere skrevet ind, fordi hændekatten øh, var i den situation af hændekatten på en måde lidt følt af øh, hændekattens liv var gået lidt i stå og gerne vil have I råd til at bryde ud af en tromperum. Så opfølgingen fra hændekatten fast lytter her i DJ Breds program. Så skal vi også til en anden fast sektion, vi har, som hedder Objektive Bangers i næste time. Som er, at hvis ikke det fremstår tydeligt efterhånden i løbet af den her time, så er musik et subjektivt fænomen. Nogle betaler penge for at komme til en koncert, der er så høj, at de ufrivilligt skider i bukserne. Og for andre er det bare det værste, de nogensinde har oplevet. Så på den måde kan vi bare sige at musik, det er et subjektivt fænomen. Og dog så er der alligevel ganske, ganske få undtagelser, hvor vi har, det, hvor vi er der, hvor vi må sige, at der er nogle sange, som bare rent objektivt set er god musik, og det er det vi her i det integrerede program kalder for objektiv bangers. Så hæng på efter radioavisen, lytternes læseklub flere og objektiv bangers. går en arbejdsgruppe i gang med at undersøge forløbet op til skyderiet i Storcentret Fields, hvor tre blev dræbt og flere andre alvorligt såret. Den 22-årige formodede gerningsmand var inden angrebet kendt i psykiatrien i Region Hovedstaden. Og gruppen skal undersøge, om regionen kunne have gjort noget, siger formanden for Regionsrådet, Lars Gårdhøj. Når noget så alvorligt det sker, så er det klart, at det er meget, meget vigtigt, at vi kommer til bunds i, hvad er det, der har foregået, og vi får undersøgt, jamen, er der lavet nogle fejl? Kunne vi have gjort noget bedre? Og hvor kan vi lære af hele forløbet? Det er simpelthen vores pligt, når noget så alvorligt, det sker. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Region Hovedstaden og eksterne eksperter. Ifølge deres oplysninger forsøgte den 22-årige at ringe til Psykiatrifondens kriselinje aften før skøderiet, men forgæves, fordi åbningstiderne var ændret på grund af sommerferie. For første gang har politiet indført en zone med skærpet straffe i forbindelse med en fodboldkamp. Det er på Brøndby Stadion, hvor kampen mod svejtiske FC Basel begynder om en halv time. Den skærpede strafzone på og omkring stadionet betyder, at man risikerer at få dobbeltstraf, hvis man ikke overholder loven. Den er blevet indført efter sidste uges voldsomme uroligheder, hvor flere politifolk kom til skade, da Brøndby spillede mod et polsk kold. Og politiinspektør Måns Lauritsen håber, at den skærpede strafzone vil afskrække potentielle fodboldbøller. Vi håber, at det her signal det får nogen til at tænke sig om og sige, ah det er måske ikke lige det, vi skal til at lave nu. Ikke? Det er jo det er derfor, vi gør det. Det er, jo, det er jo et håb om at sende et stærkt signal om, at de skal lade være med det der. Og mange af er glade for, at politiet reagerer. Men en af dem, Rasmus Augustsen, kan ikke se nogen grund til en skærpet strafzone. Jeg tror, at dialog og kommunikation det vejen frem, det har det altid været. Jeg er rigtig stolt af de frivillige og det de sikkerhedsinstans, vi har i, i Brøndby. Hverken Brøndby eller Brøndby Support vil kommentere politiets tiltag, der gælder indtil klokken fire i nat. Britterne kan se frem til stærkt forringede levevilkår. Det er den nedslående besked fra den britiske nationalbank, Bank of England, i dag. Allerede sidst på året vil britterne have en inflation på 13 procent, den største i over 40 år. Samtidig vil den britiske økonomi, der er verdens femte største, skrumpe. Og der er kun ringe udsigt til, at den økonomiske vækst vender fuldt tilbage. Væksten vil være meget svag set med historiske briller, lyder det fra banken. For at tøjle den hæftige inflation har banken sat den britiske rente op med 0,75 procent point til 1,75 procent. Det er det største hop i 27 år. En højere rente skal gøre det dyrere at låne penge og tage luften ud af efterspørgselen og prisstigningerne. Der kan komme kraftige byer i nat, især i de østlige egne. Det bliver mellem 11 og 19 grader og min. Mest bliver det mod sydøst. Velkommen til anden time af Didier Bødes program. Aftens udsendelse handler om live musik, koncerter. Hvis du har haft nogle oplevelser med live musik i løbet af sommeren, eller du vil fortælle om en koncertoplevelse, der har gjort et særligt indtryk på dig, så kan du ringe ind til programmet på 42 66 80 29. To, 42, 66, 80, 29. Her kommer et lytterønske, der løber ind før sommerferien på SMS, SMS på det samme nummer. Her kommer øh, John Lee Hooker med sangen The Healer. Den opmærksomme lytter bemærker fløjtesamlet, der går igen fra Peter Gabriels sledgehammer. Det er meget autentisk. Her kommer lyden af, hvor fedt det er at gå i denne Det er stadigvæk nogen, der prøver at komme igennem til os på telefonen. Vi har en lytter på Hold, som lige får lov at høre John Lee Hooker's The Healer, som en slags bændemusik. musik. skal vi ikke lige finde ud af det. Stil vedkommende igennem. Jeg er nysgerrig. Ja, vi hører, hvem der er. Du har ringet til DJ Breders program. Hvem er det? Det er Lorest. Hej Lorest. Hallo. Der har vi Nå? jo hørt fra tidligere i DJ Breders program, så vi det husker. Ja, der var lige et par gange. Det har været en fornøjelse, så... Det er dejligt at være igennem igen. Kan du ikke lige ja. øh, minde mig om, hvad det var, du ringede om sidst? det var... Øh, der skrev at jeg lidt nok opgave, og ja. øh, nu er jeg blevet student, Så det har været pissefedt. Tillykke, med det. Jo, tak. Og jeg har faktisk også den der gang, jeg lavede det der bådlavsnit der. Der var jeg øh, på vogntur, og havde regnet med at lave et eller andet... Halsen øh, allerede opkaldt, men det, det glemte jeg simpelthen i min toge. Men det, øh, det er jeg Ja, den uge holdt <laughs> vi jo også fri, fordi vi var ude og holde øh, øh, båden. så... Nå ja, det er rigtigt, ja. Yes. Hvad, hvad har du ja, på hjertet ja. i aftenlåst? Jamen, det er fordi, at øh, i 2016, der hørte jeg en Yuljong på orange på Roskilde med min far og mor. Øh, mm. Det var sådan en... Jeg var bare 14, og det var en konsumationsgave på Roskilde ja. og taget Roskilde. det var ret fedt. Og så øh, begyndte jeg faktisk først at høre ham, sådan, da jeg blev lidt ældre, og sådan og Det blev ret bitter hans musik, og han har fucking fede lyrik og sådan noget, jeg mm. Og så prøvede jeg her i coronanudlukningen-agtigt et eller noget i vinters, der var... Det var fucking kedeligt, eller jeg foregår på i vinters, eller hvad det var så sidder jeg og købte en plade med ham, sådan en, en bog agtig, med sådan en, tre øh, venyler mm. øhm, Og så satte jeg en eller anden der på, og så var den bare, det var fucking sindssygt fedt. Altså sådan en øh, sådan ligesom, der en live-optagelse fra Kaliforn øh, i 86. Så det var. Øh, det var bare en fed oplevelse at sætte det på, fordi det var det var live, og man sidder ligesom i sin egen sådan der sump derhjemme og bare keder sig. Er det og noget, så, vi kan øh, finde på videumonke og lige spille, så folk lytterne kan høre, hvad det dig sig? Jeg har sendt et link til dig på, øhm, på beskeden i øh, sms, uh, Ja. var. Okay, men kan du huske noget om, hvad, hvad videoen hedder? Fordi så kan jeg bare lige søge på det her på... Det hedder øh, Mr. Soul Live at Cow Palace. Cow Palace som co Palace? Ja, co Palace. Yes. Mr. Soul. Det er ret fedt. Og det er ret tungt også. Det var sådan... Det var ret fedt at se på, fordi der er sådan... Der er fucking... Der er en bedre introduktion til pladen-agtigt. Uh. Okay, jeg tror, jeg har fundet det her. Nu må vi se. Yes. Neil Young, Live at the Cow Palace. Med sangen, Mr. Yeah. Soul. Er det den her? Det er den der. Den er pisse Cool. Jamen, lad os prøve at lytte til det, Lars. Tak, fordi okay, du øh, ringede ind. Det er klart. Tak lige Det er klassisk måde at afslutte rocknommen på det der. men hedder det noget, når man slutter et nummer på den der måde? Altså, hvad mener du? Jamen, hørte du ikke, hvad det... Altså... Nå, ja okay, og så kommer det lige et, et, et, tilbage på grundtonen og lige... Så sammen, de ja, men det, er jo, men det er jo netop også, måske sådan lidt en live måde at afslutte det nummer på. hvis mit 25 kilo baby ud over tommerne lige ja. i Jeg var faktisk også, jeg var også til den der... Altså ikke den koncert, vi hørte her, men den øh, Roskilde-koncert med Neil Young fra 2016. Ja, det Men den, som Lost var til der i 2016, var jeg også til. Og det var faktisk sjovt, fordi jeg, jeg gik... Jeg var til My Blot I Valentine-koncert på Arena. Og så gik jeg halvvejs i den, det var jo noget støjrock, ikke? Og så gik jeg fra den, fordi jeg simpelthen var nødt til at høre Neil Young og Jeg var rigtig ked af de to koncerter var samtidig. Og så gik jeg over for at høre Neil Young. Og så afsluttede Neil Young, altså det var meget, ligesom Laws lige sagde, det var meget tungere, end jeg sådan havde troet. Og, og Neil Young og bandet afsluttede alle nummerne med sådan en altså med sådan en støj, uh, Altså, lige præcis så stod alle de instrumenter, og de sådan træk øhm, den virkelig langdrag, og sådan slutningerne på nummerne og lavede de her afslutninger, som var meget sådan og, og vilde. Hvad prøvede de at bevise, Mixi? Det, jeg ved ikke, om det var fordi, de ligesom... Om det var sådan en gæsthus til alle os, der var gået for mig blot i valentyn, som var sindssygt højt og støjende. Og så gik vi over til det her Neil og så var det også helt vildt højt og støjende. Det var meget fedt, samtidig med, at det så også var alt det, som Neil ellers har. Gode sange og sådan noget. Men det var bare... Øh, ja, det var sjovt at Lars lige den koncern, fordi den husker jeg også den meget tydeligt. Du kan gå i Aldi, eller du kan gå i liten, Det kommer sådan lidt ud på et åbenbart. Vi har fået en e-mail fra øh, en, der kalder sig øh, Maggie, som har besvaret spørgsmål, jeg har stillet i øh, nyhedsbrevet til lytterne i denne her uge. Øh, og jeg spurgte i nyhedsbrevet, om der var nogen, der kendte gode eksempler på, optagelser hvor det, at sangen er optaget live, er en vigtig og integreret del af sangens tilbud, eller sangens følelsesmæssige kvalitet. Der er lidt... Ja. Yeah. Og det der er der en, der har kommet med et budbog her. Er en, der hedder Maggi, der skriver... Kære brede og mixi, tak for et forrygende program, som jeg først lige har opdaget. Her er mit bidrag i kategorien Sange, hvor lyden af live-publikum er en integreret del af sangens univers som jeg håber I vil spille i programmet og som jeg har forsøgt at motivere her under. Og det er sangen Lord Melody Mama Look Boo Og Lord Melody kan genkendes her. Det er en calypso musiker fra Trinidad. Er lidt ældre dato kan man godt sige. Men Mark skriver videre. Et nummer fra en af kalypsons helt store mester Lord Melody. Han skrev sangen i 1955. Men den her helt geniale live-udgave er optaget året efter, i 1956, under karnevalet i Port of Spain, hovedstaden i Trinidad og Tobago, i et af datidens store calypso telte Det er det telt, der hedder Lord Kitchener's Young Brigade-telt, foran et publikum på 1000 mennesker, ifølge teksten på coveret. Øhm, der er en paragraf her, hvor øh, Maggie fortæller videre om nummeret, men... Lad os lige opleve lidt af nummeret først, og så kommer der lidt flere af Maggis øh, detaljeringer om sangen bagefter. Så ja, hvorfor læse anmeldelsen, når man har tænkt sig at se filmen? Her kommer øhm, Lord Melody med øh, Boo Boo Man. Takket være vores lytter, Maggi. Hello, ladies and gentlemen. Happy to present to you the former Calypso King. They have a popular Lord Melody. And Lord Melody's coming to knock you out now. 3 The carnival I wonder why nobody don't like me Or is it the fact that I'm ugly? I wonder why nobody don't like me Or is it the fact that I'm ugly? I leave me whole house and go, My children do one, me no more. The cursing black is white and thin, and when I talk, they start to sing. Mama, look a boo boo, they shout. The mother tell them, shut up your mouth. That is your daddy, oh no. My daddy can't be ugly, so shut your mouth, go away. Mama, look up boo boo, they shut your mouth, go away. Mama, mama, look a boo-boo, I couldn't even digest my supper due to the children's behavior. Johnny, a spa. Come here moment. Bring the belt you do. Don't put Daddy is you, you stand your foes. that no, she is Joyce, you start to curse. I drag me belt from off me waist. If you see races out the place, Mama, look a boo-boo. They shout, they mother, tell them, shut up, your mama. That is your daddy, oh no My daddy can be on the show Shut your mouth go away Mama don't Shut your mouth Mama don't So I take a turn of your mother These children ain't got no behavior in peace in the old place Tell me what is wrong with the damn face They play with you, me white declare You should be proud of them, and dear These children were taught to bloop and slack And that they no kind of joke, no crap Mama, look up, boo They shout! The mother told them, Shut up your mouth! That is your daddy! Oh. My hand my he can heal a so Shut your mouth go away Mama do my Shut your mouth away Mama do my boo So my wife and I had a big disturbance onto the constant annoyance in all <laughs> the. So my wife and I had a big disturbance onto the construction yard. All the jollies, peaceful and happy. She sent me children in the country coming home a day after working very hard. A woman see me at the fake in the yard. The neighbor run and picked she up. She recovered, but the woman wouldn't stop. Never I see a boo boo. All, all I'm walking in the backyard. All, all I line. Line. went to sister, She bought All, all night. the boo, -boo Det lyder rigtig nok, at der har været en publikums-mikrofon på ferie. Det er altså ikke en stemning. Det lyder sjovt at har været i det telt. Det er måske et godt tidspunkt at nævne på, at du lytter til DJ Breds program, som i aften handler om live musik og koncerter. Og jeg har bedt øh, lytterne om at bidrage med... Åh, oh, ej. Det er det Video Videomonkey. Autoplay. for Så. så øh, men... Det, øh Maggi, som har foreslået, at vi netop hørte det nummer, vi lige har hørt med Lord Melody, mammaluk og Bubu skriver videre her om sangen. Nummeret har flere kvaliteter. Dels er lydkvaliteten god og mixet mellem musik og lyd overraskende godt for en 66 år gammel optagelse. Sangen er hysterisk morsom, og som man kommer længere hen i nummeret, fornemmer man, at Lord Melody har publikum i sin hulhånd, som flækker af grin over hans vidige tekst. I må have haft et mikrofon til at optage udblandt publikum, for man kan tydeligt høre, hvordan folk griner og klapper. På et tidspunkt kan man også høre en hund, der gør. Og det føles, som om man selv står midt i Port of Spain. Jeg synes, sangen giver et fascinerende indblik i, hvordan det må have været at være til karneval på Trinidad i 1950'erne. En oplevelse, som jeg og måske dig, Mexi eller lytterne også gerne ville have haft. Kærlig hilsen, Maggi. Ja, vi er i hvert fald kommet så tæt på, som jeg tror, vi kan komme her i år 2022. Vi har lyttet til uh, Lord Melody med Luke Abubu på opfordring af vores lytter, Maggi. Den, den der optagelse, den havde virkelig det, man vel kan kalde atmosfære. Man, havde virkelig en, man kunne virkelig sådan mærke på sin... Altså, det sætter sanserne i gang, ikke? Så man kunne nærmest mærke, hvor varmt der var, og hvor mange mennesker, der var omkring en, og cirka sådan hvordan det ville være at i det der lokale, som så var telt. Men altså, sådan, den havde Jamen, det ligesom, lød indendørs. Det lød indendørs, men det tror jeg var den der særlige teltakustik, ja. som jeg synes, man faktisk godt kunne genkende, selvom det var en, en gammel optagelse. Synes jeg faktisk godt. Det, var, det var som sagt, øh, som Mark skrev, en, en, en ret god optagelse i forhold til, hvor gammel den er. Vi har været inde på Roskilde lidt tidligere i roskilde Festival i løbet af, af aftens udsendelse, og noget, jeg tænkte over, da jeg var på Roskilde i år, var også, hvor meget nemmere, det virkede for de kunstnere, der spillede på den lille Gloria-scene, som er lukket, har lukket Det et lukket telt, ja. Sammenlignet med de større scener, som er åbne, særligt orange, hvor ja. det bare føles som om, at musikken bliver skudt direkte ud i universet. Ja. Hen, altså op og ud og væk, hen over hovederne på folk. Det, der er noget ved den måde, teltet kan indkapsle en koncert på, der holder på energien, der gør ja. kunstnerens arbejde lettere, tror jeg. Det er nærmest... Altså, en ting er, når noget er live, så er der en masse andre parametre og en masse ting på spil. Men det er som om, når noget er open-air live, så er det, sådan, det er live i anden på en eller anden måde. Ikke? Fordi det sådan, så skal der virkelig, så skal man virkelig gøre noget for at skabe en forbindelse mellem band eller musikere og publikum. Så er det altså pyroteknik og den der store badebold. Jamen, jeg, er jeg begynder at forstå... Inde i ja. <laughs> ja, det er noget, jeg tænker meget over de her dage, fordi jeg i morgen skal jeg ja, med mit band til Tyskland og spille vores første open-air festivalkoncert nogensinde. Og vi har talt meget om, om vi skal sådan ligesom, hvad for nogle numre vi skal spille, som egner sig godt til open-air. Og det er altså ret svært. Sådan at... Vi skal spille klokken et om natten på en festival i Tyskland. Hvordan... Altså det der med at prøve at forudse, eller forudse, hvad er det for en situation, og hvad kræver det af dem, der står på scenen? Hvad kan man gøre, som man ikke normalt kan gøre, og hvad kan man ikke gøre, som man normalt kan gøre? Mm. Det er jo nok, øh... altså, man er jo bare, sådan, man er bare bange for, at man, man spiller et eller andet, og så blæser det bare sådan lidt væk, før det når publikum. Det synes jeg i hvert fald, jeg har selv været til open air koncerter, hvor det føles lidt som om det var det, der skete. Ikke? Det har jeg virkelig også. Øhm, men har, du fundet ud af, har, I, har I kunne beslutte noget i bandet generelt om, øh, hvad, hvad I skal lægge væk på jeres repertoire, som er open air resistent? Der er i hvert fald blevet diskuteret hæftigt med nogle bestemte numre, som er lidt tunge. Om, om det der med det Om det der med det manglende lydtryk, når man ligesom, når folk er udenfor, og, og, og sådan lytrykket meget nemt kan stikke af. Mm. Om, musikken blæser væk. Musikken blæser væk. Om det ligesom, øh, om det giver mening at spille. Vi har faktisk sparet måske vores tungeste numre, vi vil godt vil spille væk. Fordi vi tænker sådan, det, det giver måske ikke mening at spille et langsomt tungt nummer, hvis det bare kommer til at virke langsomt. Fordi så er det ligesom. Så ryger de positive ting ved det væk, men de negative ting bliver. Og ah. det er det, det, der kan være lidt farligt. Det fordamper ligesom. Så I regner med, at tyngde, for, tyngde vil forsvinde? Tyngde ja, lydtryk, fra... og den der, sådan, netop den der fornemmelse af, at, at, der, at rummet bliver fyldt med lyd. Det, det mangler jo, fordi mm. man er ikke i et rum. Så vi har prøvet øh, at fokusere på andre former for energiudladning. Jeg glæder mig til at høre, hvad I finder ud af, Miks. Og en god, øh, god tur med bandet no, tak. Nu skal vi til noget Lidt andet her i dit de program En nyere sektion jeg har indført Inden sommerferien som er det Som vi kalder for Lytternes læseklub Og vi har fået en øh, Bidrag til Lytternes læseklub En e-mail Og hvis du lytter til det her Og har lyst til at dele En læseoplevelse det kan enten være, fordi du har læst en bog, som du tænker kunne være interessant for andre at læse, så du kan beskrive den, så man kan høre, om det måske vil være noget for mig eller dig. Eller du har en måde, du læser på. Et formål med at læse, som du har lyst til at dele. Det her er ikke sådan en litterær læseklub i den forstand, at det kun handler om bøgerne. Det handler også meget om, hvorfor du læser og hvad du forsøger at opnå ved at læse. Så Det måske hvis, hvis du sidder og læser bag på pangen og det er din læseoplevelse Så er vi også interesseret i den læseoplevelse Her i I Lytternes Læseklub Hvis det piger dig Hvis du har lyst til at bidrage Så send en e-mail til DJBredet Og det har Hentekatten gjort Find det her Munkerne Bunkerne er post, der er kommet ind til programmet. <laughs> uh, Hende Katton skriver: Kære DJ, jeg håber, at du og Mixis har en god sommer. Du efterspurgte i juni bidrag til Lydernes læseklub. Det sender jeg her. Beklager omfanget. Jeg gav en henvendelse i et af forårets programmer udtryk for en frustration over ikke at kunne tænke nyt, og som I beskrev det at være fanget i et hamsterhjul. Ikke så længe efter, at jeg havde belemret jer og lytterne med mine kvaler, holdt jeg fødselsdag for en lille kreds venner. De gav mig en bog i fødselsdagsgave. Lea Ypis' selvbiografiske coming of age-roman Fri fra 2021 med undertitlen At blive voksen ved historiens afslutning en nok ironisk henvisning til den uheldige og naive titel på en anden bog udgivet i 1992. Med bogen fulgte et fødselsdagskort, blandt andet med ordene Der er tider til hast, og der er tider til fordybelse. Der er tider til at følge strømmen og strukturerne, og der er tider til at stille spørgsmålstegn ved dem. Her er lidt til sidstnævnte, om at blive sig selv og bryde fri i et kommunistisk regime. Visse ligheder, spørgsmålstegn. Heldigvis lever jeg, eller I, eller lytterne, antager jeg, ikke under det nu hedengangne albanske kommunistiske diktatur. Men Lea Ypi, som er født i 1979 vokset op i dets krampetrækninger i 1980'erne og 90'erne. Her tror hun blindt på, at hun bor i verdens bedste land. Alle andre lande, inklusiv kommunistiske Kina og Sovjetunionen, er dekadente og forfaldende. Som barn er det også, kan det også være svært at tro på så meget andet end skolepropagandaen, for omverdenen er svært utilgængelig. Man kan kun nærme sig den, når værreforholdene er gode, og tv-antennen står i præcis den rette vinkel. Så er det muligt at indfange et tv-signal fra Italien. Det giver adgang til nyheder, og nok så vigtig adgang til at kunne følge med i de italienske popstjerner Albano og Romina Powers Celebre Liv. Et vigtigt tema i bogen er, hvad der sker når det system, man stoler blindt på, pludselig går op i limningen, og hvordan man erkender dets grusomheder. Et næsten komisk, hvis dog ikke bare forfærdeligt tragisk eksempel er, da det går op for læger, at de voksne har brugt kodeordet at gå på universitetet om at være fængslet af regimet. Det forklarer for eksempel hvorfor hendes farfar forlod sin familie i 12 år for at studere, de forskellige studier er kodord for, hvad man blev anklaget for. Internationale forhold, landsforræderi, litteratur, agitation og propaganda, økonomi, at skjule guld eller lignende. At bestå betød frifindelse, at blive bortvist, dødstom og henrettelse. Efter regimets fald i 1992, og da friheden indtræder... Friheden er i anførselstegn her i Hekattens brev. Og da friheden indtræder, oplever læger, hvordan det internationale samfund og verdensbanken tager over. De medbringer strukturreformer, nedlæggelse af arbejdspladser, og de mere subtile, eller i hvert fald mere uigennemskuelige former for magt- og voldsanvendelse, der følger med når man tager del i det frie marked. Bogen minder mig derfor om, at historien ikke har en afslutning, at der nok altid vil være uretfærdighed til, men at den kan bekæmpes. Forandring er mulig. Det kan man så blive mindet om på de mærkeligste måder. Det kan være igennem et radioprogram på P6 eller et brev fra sine venner. Eller det kan komme i skikkelse af Albano og Rumine Powers Gøren, laden og musik. Efter at have læst bogen, har jeg været sært fascineret. Efter at have læst bogen, har jeg været sært fascineret af deres måske største hit, Felicita. Hvordan har det måtte måske kun at have denne musik som vidnesbyrd, som vidnesbyrd og en lågning om en anden verden. Det er discount Arba, vibes blandet med den italienske popmusik, mystisk, sukkerladende storladenhed. Det er jo også en slags kvalitet. Så altså, kan vi høre den? McCones brugte, men sande ord minder den mig om, at der er en revne i alting, og det er sådan, lyset kommer ind. Kærlig hilsen Hentekatten. Og her kommer Hentekattens ønske, Felicita med Albano og Romina Power. Åh, oh, men... Rafael. Tak for dit bidrag til lytternes læseklub, Hildegard. Il tener si per mano andare lontano La felicità. E lo sguardo innocente in mezzo alla gente La felicità. E restare vicini come bambini La felicità. Felicità. Felicità. È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa che va. E la pioggia che scende dietro alle tè la felicità, e abbassare la luce per fare pace alla felicità, felicità, felicità, e un bicchiere di vino con un parino la felicità, e lasciate un biglietto dentro al cassetto la felicità, e cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità. Albano og Romina Power med sangen felicita, som vi lyttede til på opfordring af Hentekatten, der har skrevet øh, ind til Lytternes Læseklub og anbefalet Lea Ippys bog øh, Fri fra 2021. Tak for dit bidrag, Hentekatten. Hvis du lytter til DJ Breds program nu, og du har lyst til at være med i Lytternes Læseklub, så send en beskrivelse af en læseoplevelse, du har haft til DJ Breds snablag dr.dk. Aftens program handler om live-musik og koncertoplevelser, og jeg har fået en anden dytterhenvendelse, som jeg hermed vil læse op, der handler om live-musik. Der står... Hej det Bred og Mixis. I anledning af, at det næste program skal handle om levende musik, vil jeg sende denne optagelse af Bjørk Live i Aarhus 1993. Jeg faldt over dette klip på arbejde i dag, fordi jeg skulle metadatere den til DR's mediearkiv. At meta -dater noget er at skrive ind blandt andet hvor og hvornår det er optaget, og hvem der medvirker, så man kan søge på det i et stort arkiv. Øh, brevet fortsætter. Mit job består i, at meta en lille procentdel af digitaliseringerne af de over 200.000 spolebånd er lige nu for digitaliserede i Belkin. Båndene indeholder noget af det radio, der er blevet sendt på DR primært fra 60'erne, 70'erne og 80'erne. Særligt værd at bemærke, at udgaven af Atlantic, der starter ved... Ja, så er der nogle beskrivelser af, af nogle forskellige versioner af det her nummer, Men lad os lige prøve at starte med at lytte til, til øhm, studieversionen af det nummer, så vi kan forstå, hvad det er, den lytter, der skriver ind her, der kalder sig lokalhistorikeren gerne vil sige om live musik med det her bjørk-eksempel. Så øh, jeg finder lige bjørk frem. Her er... Øh Studieversion. Ja er studieversion af Bjørns Atlantic. Okay, så er de musikalske rammen lige fyldt op med en relativt simpel øh, instrumentering her med nogle fløjter og noget sang. Og så kommer en anden version, som øh, lokalkistorikeren skriver. Særligt værd at bemærke at ud udgaven af Atlantic, der denne her version. Her formår Bjørk og hendes orkester nemlig at gøre en meget stille og smuk sang, der er meget simpelt instrumenteret i studioudgaven, til en reggae-sang ved at tilføje bass og trommer vil gør den endnu federe. Og det er netop noget af det, som jeg synes er meget fedt ved live musik, Når sangen kommer ud i nye former, som kan noget andet end originalen. Ikke nødvendigvis bedre. Men det kan give en anden stemning at lytte til en sang, når den bliver performeret på en anden måde. Det synes jeg, det her er et rigtig godt eksempel på. Jørg Kleiv i Aarhus, 9. september 93. Lokalhistorikeren stopper ikke her. Lokalhistorikeren er tydeligvis en meget grundig person. Lokalhistorikeren skriver videre. Derudover er der også en live-video på Video Monkey, hvor Bjørk fremfører denne reggae-live-version af sangen i 1994 på The Royalty Theater. Um, som jeg har her. Ups. Yes. Ja, fra The Royalty. Klippet stammer fra VHS'en Vessel, der er en samlet øh, koncertoptagelse. Så her er en anden live-version af Bjørks Atlantic fra The Royalty, Theatre. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Men der er allerede lyden af harpe, så jeg er på. Her kommer Bjørk. Halligård-historikeren skriver i sin e-mail om de forskellige live-versioner af Bjørks Atlantic er Netop live er en af de positive ting, som jeg mener der findes på VideoMonkey, det betyder YouTube, at man kan få lov til at få en meget lille smag af f.eks. hvordan en Bjørk-koncert har været i starten af hendes solo-karriere. Det er en af de få nåle, der ellers er i en høstak af kattevideoer og teenager, der laver meget fragmenteret klippet videoer om gamingudstyr. Tusind tak for et godt program. venlig hilsen, lokalhistorikeren. til DJ Breders program på Danmarks næstbedste radiostation P6. I aften handler programmet, har, programmet mest om live musik og koncerter, og vi har hørt mange ord, og vi har hørt mange henvendelser fra vores lyttere, så nu synes jeg lige, vi skal hvile ørene med en rigtig perle, jeg har fået tilsendt af et af programmets lyttere. En, der kalder sig Country Anders, som har foreslået mig at bede DR-diskoteket om at få digitaliseret denne her perle med Mona. Andre i en park, mærke vinter bliver til vond. Duften fra en mag, bringer minder fra i går. Ooh, uh, uh, uh, det er nu. Jeg føler. 76. Sangeren Mona med sangen Vandre i en park. Øh, faktisk en fordanskning af et internationalt hit, som nogle af programmets øh, meget vidende lyttere måske har bemærket. Så for lige at give øh, coveret Buksevand og originalen kommer her øh, originalen. Så. Wow, oven i hinanden, eller hvad? <laughs> Sådan kan man selvfølgelig også gøre. Roberta Flack feel like making Walk love. Start to show. Jeg har fået en sms på programmofonen om aftenens emne, nemlig live musik og koncerter. Den er fra Prinsessesmedden, og den lyder sådan her. Hej brevet og Mixi. I år var jeg på Hartland for første gang. Fordi min mor har fået arbejde på Eskov, Slot, havde hun en håndfuld fribilletter til års. Jeg var egentlig ret skeptisk over konceptet og de mange skrækeksempler på øvre middelklassekultur. kultur fra mine venner, som har været. mine venner, som har været der, har fortalt om, gjorde ikke lysten til at tage dig op større. Men på den anden side, får man jo ikke stukket et festival, partout armbånd, øh, i hånden hver dag, så er stedet med mig. Jeg var der mest bare om lørdagen, fordi der var et par ting, jeg gerne ville se, og måske hvis jeg kunne holde mig vågen til kl. 22, ville jeg gerne se Jada koncert. Fik. Langsomt med blandet oplevelser kæmpede mig frem til Jeta's koncert, og det var virkelig en kæmpe oplevelse. Hun er virkelig en sej marker på scenen, og sindssygt dansehold, hun havde med. Lade en sniger og gik fra, øh, gik fra siden gå forrest helt oppe ved hegnet, hvor en... Ja, undskyld, det går ikke så stærkt i varmen her... Har noget Autocorrect, der har fucket den der sms' op, måske? Øh, uh, ja, yeah, og så selv lidt brændt af i dag, kan jeg mærke. Uh, lavede en sniger og gik fra siden god forrest helt oppe ved hegnet, hvor en familie med to børn på 8-10 års alderen stod. Så kommer der en del 2. Børnene var tydeligvis kæmpe fans og sang med på alle linjerne. Her skete noget virkelig smukt. Nogen kastede noget op mod scenen, men det landede på græsset foran. Jeg tænkte, at nok var en fulderrik, som kastede med sit kros, Men så tog den store bodybuilder af en vagte og smed det videre op på scenen. Først helt til sidst i showet gik Jada over og samlede tingene op. Og det var et totalt fint hjemmelavet perlearmbånd. Med den største inderlighed takkede hun børnene med et buk, mens hun holdt øjenkontakt. Og det gik helt amok, og jeg synes virkelig, det var et smukt øjeblik. En perfekt måde at runde en ellers halsløj festival af på. Da jeg tænker at Jada får sin portion af spilletid, vil jeg gerne ønske at høre noget andet. Nemlig vil de Tuf med nummeret Melting Songs fra albummet Melting Songs. Det kæmpe inderlighed. Hjerte emoji alt det bedste til jer fra Smeden. Tak for din besked, prinsessesmeden, hvis de, alle kan skrive ind til de breds program, som er lytternes anonyme sociale medier på 42, 66, 80, 29. Her kommer Vilde tu med Melting Song. til Vilde Tuff-koncert i Hvor Hvor Mik? På Badesøen Festival i Albertslund. Sidst jeg var til koncert med Vilde Tuf, der var jeg Miksenør, og det er 10 år siden. Der spillede hun guitar og stortrum udelukkende. Siden har hun kastet sig over elektronik og blokfløjet. Jeg glæder mig helt vildt meget. Er det noget at du også spiller på Badesøen Festival? Ja, jeg har DJ-set en halv times vejhed på Badesøen Festival. Det er godt nok episk, det her nummer. Det er så episk. Det er virkelig dejligt. Tak til prinsessesmeden for, at du ønskede det her nummer, der så flot afrunder aftens udsendelse af de til program, som har handlet om live musik og koncerter. Jeg vil gerne sige tak til de lyttere, der har bidraget til aftens program. Her tænker jeg på Andreas, der ringede ind helt i starten. På Chris, der ringede ind fra sin ferie i Italien. Marie, der ringede ind med mange forskellige eksempler på forskellige live-situationer. På Lost, der ønskede Neil Young. På Maggi, der tog os med til Trinidad. På til katten der bidrog til Lytternes Læseklub. Lokalhistorikeren, der belærte os om de mange versioner af Bjørks Atlantic. Og til sidst til Prinsessesmeden, der beskrev en meget smuk oplevelse til Jada-koncert på årets Heartland Festival. DJ Breds program er lytternes anonyme sociale medier. Vi prøver at lave musikradio, der handler om de vigtigste ting. De mindst aktuelle ting, der aldrig holder op med at være relevante. Hvis du har lyst til at være med til at lave DJ Breds program, så kan du ringe ind live. Eller sende en sms på 426 Du kan finde mig, DJ Bred, ind på Instagram. Eller du kan gå ind på ddabred.dk, hvor du kan se alt. Hvor jeg kan skrave sammen af live-videoer, som vi har brugt i aftens udsendelse, djabrede.dk, og ellers kan du sende mig en e-mail på djabrede-dr.dk. Pas godt på dig selv, og vi er tilbage igen på næste torsdag. Lige nu er Taiwan omringet af de mest omfattende kinesiske militærøvelser i regionen nogensinde. De er i værk i protest mod, at formanden for repræsentanternes hus i USA, Nancy Pelosi, besøgte Taiwan i går. Hun er den højest rangerende amerikaner, der har besøgt Taiwan i 25 år. Og besøget var en torn i øjet på Kina, som anser Taiwan for at være en del af Folkerepubliken. Og militærøvelserne skal både skræmme og advare, fortæller vores journalist i Kina, Philip Brown. Det er meningen, at man skal skræmme den taiwanesiske befolkning til ikke at kunne finde på at invitere en politiker som Nancy Pelosi på besøg igen i fremtiden. Og så har man været meget eksplicit om i kinesiske medier, at det her det er en forvarsel fra, hvad der kan ske, når man laver den genforening med Taiwan, som man taler om skal komme til at ske inden 2049. Nu vil regionen Hovedstaden undersøge det forløb i psykiatrien, der lå forud for, at den formodede gerningsmand dræbte tre og sårede flere ved et skyderi i Storcentret Fields. Vi kan ikke bare lade hændelsen passere, uden at vi grundigt får undersøgt, om vi inden for psykiatrien kunne have gjort noget anderledes, siger formanden for regionsrådet Lars Gård Høj. Det er en måned siden skyderiet fandt sted, og en 22-årig mand, der er kendt i psykiatrien, blev anholdt med en riffel, pistol og kniv på sig. Den formodede gerningsmand blev dagen efter varetægtsfængslet på en psykiatrisk afdeling. Han er sigtet for drab og drabsforsøg. I dag kom der for en gang skyld lidt gode nyheder om verdens største koralrev ud for Australien, Great Barrier Reef. Koralrevet er nu dækket af den største mængde koraller i 36 år, konkluderer en rapport, som det australiske Institut for Havvidenskab lige har udgivet. Og det er som udgangspunkt gode nyheder, siger havbiolog og naturvejleder Sofie Clausen-Kos. Det er meget en koral, som nu ligesom overtager rigtig meget af koralrevet, så det er jo dejligt, at den kommer tilbage.